Rugăciune pentru porunca și taina curăției. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule, Cel ce ridici păcatele lumii, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă taina curăției inimii nedescoperite. Fericiți cei curați cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu. De aceea, Sfintele Tainei, pentru noi le ai pregătit și prin ele neamul tău le ai sfințit. Cu poruncile tale, pe ucinci tăi, ai desăvârșit când cuvântul fericiți cei părăpihană în cale, care umblă în legea Domnului, la cina cea de taină le-ai arătat. Atunci când picioarele și sufletele lor le-ai spălați. Cel ce-a făcut baie nu are nevoie să-i fie spălate de pe picioarele, căci este curat tot, adică desăvârșit, și de toate păcatele și ispitele ne-ai pentru că ne-ai descoperit cel ce mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. De aceea pe cei ori i-ai vindecat, de cei ce umblau în întuneric e luminat, fiindcă eu lumină am venit în mine, ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Atunci făgăduința ta pentru noi ai rostit, ci va avea lumina vieții. Pentru noi porunca trezviei ai lăsat. Ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Lumina din noi ești tu, cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat, așa cum numele tău, toți sfințele rosteau în o rugăciune neîncetat.